Перекоти небо. Спас медово світиться довкола, І літо в гості кличе нас до себе, А хмари, наче перекоти поле, Гонить вітер по пустелі неба.